Castelul. Pista 21 Capitolul al 14-lea Începea să se întunece când ca în sfârșit pâtia. Înălțase două valuri de zăpadă de-o parte și de alta cărării și le bătucise bine și acum era gata cu munca din ziua aceea. Stătea la portița grădinii, singur cât vedea cu ochii. Pe secundant îl gonise cu câteva ore înainte, îl urmărise o bună bucată de drum Apoi acesta se ascunsese undeva, printre cocioabe și grădinițe, se făcuse nevăzut și nici nu mai apăruse de atunci. Frida era acasă, ocupată cu spălatul rufelor, sau poate tot mai făcea toaleta pisicii Gizei. Cusese un semn de mare încredere din partea Gizei că îi încredințase Fridei această treabă, cei drept nepotrivită și dezgustătoare pe care ca, desigur n-ar fi permis să o accepte dacă n-ar fi fost recomandabil ca după atâtea neglijențe în muncă să se folosească de orice prileji pentru a o îndatora pe Giza. Aceasta urmărise cu satisfacție cum aduce ca băița de copil din pod, cum pune apă la încălzit și cum așează pisica cu grijă în cadă. Apoi Giza își lăsase pisica în întregime pe seama Fridei, căci venise Schwarzer, cunoștința lui ca din prima seară, și după ce îl salutase pe K, într-un fel ciudat, amestec de timiditate, întemeiată pe cele întâmplate în seara aceea și de dispreț suveran, așa cum se cuvine față de un servitor de școală, se retrase cu Giza în cealaltă sală de clasă. Acolo erau și acum. La hanul podului i se povestise lui ca, cum că șvarțer, deși fiul de administrator al castelului, trăia de mult în sat, din dragoste pentru Giza, că obținuse datorită relațiilor sale să fie numit de către comună ajutor de învățător, dar că exercita această profesiune mai mult în felul lui. Asistând la mai toate lecțiile Gizei, așezat fie în bancă printre elevi, fie de preferință pe marginea podiului, la picioarele Gizei. Asta nu mai deranja pe nimeni, copiii se obișnuiseră și poate că era mai bine așa, dat fiindcă Schwarzer n-avea nici simpatie, nici înțelegere față de copii. Abia vorbea cu ei, preluase doar orele de gimnastică de la Giza și încolo era mulțumit să poată trăi în apropierea un aerul în căldura ei. Cea mai mare plăcere a lui era să șadă lângă Giza și să corecteze caetele de școală. Și astăzi făceau acest lucru. Schwarzer adusese un maldă de caete. Învățătorul îi dădea totdeauna pe ale lui și cât timp mai era lumină, ca îi zărise pe amândoi la o măsuță lângă fereastră, Lucrând cu capetele apropiate, fără a se urni din loc. Acum se vedeau numai două lumânări pârpâind. Era o dragoste adâncă, tăcută, care îi lega pe cei doi. Tonul îl de Giza, a cărei fire greoaie și cei drept, câteodată dezlănțuită, sfărâma toate zărgazurile, lucru ce nu l-ar fi îngăduit niciodată al cuiva în alte prilejuri. Așa că și vioiul Jvarțăl trebuie să-i se supună, să umble încet, să vorbească încet, să tacă mult. Era însă răsplătit din belșug, de prezența simplă, calmă, agizei. Și totuși, poate că nici nu-l robea. În orice caz, ochii ei rotunți, cenușii, necripind de aproape niciodată, părând mai degrabă să se rotească în pupile, nu dădeau niciun răspuns la asemenea întrebări. Numai din faptul că îl suporta pe Schwarzer fără împotrivire, se vedea că nu prețuiește deloc onoarea de a fi iubită de fiul unui administrator al castelului, iar trupul ei plin, voluptos, și îl purta nesimțitoare, fără să-i pese dacă Schwarzer o urmărea sau nu cu privirea. În schimb, Schwarzer se jărfea permanent, rămânând în sat. Trimiși părintele lui său, care veneau adeseori după dânsul, îi expedia indignat ca și când scurtă aducere de aminte despre Castel și despre îndatoririle sale filiale, ar fi o stânjenire de nereparat a fericirii lui. Și totuși avea de fapt destul timp liber. Căci Giza nu se arăta în general decât în orele de școală și la corectarea caietelor, bineînțeles nu din calcul, ci fiindcă mai presus de toate, ținea la tigna și deci la singurătatea ei și probabil că se simțea cel mai bine când putea să se întinde la ea acasă, în deplină libertate, pe canapea, alături de pisica bătrână, care nu o deranja cu nimic, deoarece abia se putea mișca. În felul acesta, Schwarzer își petrecea o mare parte a zilei, hoinărind prin sat, fără nicio treabă, dar îi plăcea și așa, căci avea astfel posibilitatea de care se și folosea adeseori să meargă în Löfvengase, unde locuia Giza, să urce până la odăița ei de la mansardă, să tragă cu urechea la ușa ei totdeauna încuiată și după ce constata că în odaie domnea, fără excepție, cea mai deplină și mai inexplicabilă tăcere, se depărta în grabă. Oricum, consecințele acestui fel de viață se arătau uneori și la dânsul, dar niciodată în prezența Gizei, prin răbufniri ridicole de aroganță oficială, reînviată pentru câteva clipe, care, ce e drept, nu se potrivea decât foarte prost cu poziția lui actuală. De cele mai multe ori, lucrurile nu ieșeau prea bine, după cum se întâmplase și cu K. mirare era numai că se vorbea totuși despre el cel puțin la hanul podului, cu oarecare stimă, chiar când era vorba de lucruri mai mult rizibile decât onorabile și această stimă o cuprindea și pe Giza. Cu toate acestea, nimic nu îl îndreptățea pe Schwarzer să se creadă superior lui într întrucât era ajutor de învățător. Această superioritate nu exista. Pentru corpul didactic și în special pentru un învățător de soiul lui Schwarzer, un servitor al școlii e o persoană foarte importantă pe care nu o poți disprețui fără consecințe neplăcute, iar dacă din interese de castă nu poți renunța la acest dispreț, trebuie să îl faci suportabil prin compensații corespunzătoare. Ca avea intenția să-i o răsplătească odată când s-o ocazia, apoi Schwarzer mai era vinovat față de el, încă din seara sosirii sale, o vină care nu scăzuse prin faptul că întâmplările din zilele următoare Confirmaseră justeția primirii pe care i-o făcuse Schwarzer, căci nu trebuia pierdut din vedere că această primire imprima poate consecințelor ce au urmat direcția pe care au luat-o. Datorită lui Schwarzer, întreaga atenție a autorităților fusese atrasă într-un mod cu totul absurd asupra lui Ca, încă din primul ceas, când era încă străin de tot în sat, fără cunoscuți, fără adăpost, extenuat de drum, cu totul neajutorat, zăcând în colțul acela pe o saltea de paie, expus oricărei intervenții a autorităților. În noaptea următoare, totul s-ar fi putut petrece altfel, liniștit, aproape pe ascuns. În orice caz, nimeni n-ar fi știut de el, n-ar fi avut vreo bănuială, sau cel puțin, n-ar fi ezitat să-l primească în casă, timp de o zi, ca pe un drumeț. S-ar fi remarcat că e util și de încredere, s-ar fi răspândit vestea în vecini și în curând ca s-ar fi putut probabil a pe undeva ca argat. Bineînțeles, n-ar fi rămas neobservat de autorități. Dar era o mare deosebire între a deranja întoiul nopții din pricina lui, cancelaria centrală sau pe cine o fi fost la aparat, cerându-i o decizie imediată cu o umilitate aparentă, dar totuși cu o insistență supărătoare și încă de către un jvarțăr, probabil nu prea bine văzut mai sus, și ar lăsa pe ca să bată a doua zi în orele de birou la ușa primarului, ca să se anunțe, așa cum se cuvine, ca un drumeț străin, care a și găsit un loc de dormit la cetățeanul cutare al comunei și își va vedea probabil de drum a doua zi, afară de cazul foarte improbabil că găsește de lucru aici numai pentru câteva zile firește, căci nu vrea să stea în niciun caz mai mult. Așa sau cam așa s-ar fi petrecut lucrurile fără șvarțări. Autoritățile s-ar fi ocupat și atunci de chestiunea aceasta, dar cu liniște, pe cale oficială, nestingerite de nerăbdarea interesatului, probabil deosebit de detestată de ele. De fapt, K. era nevinovat în toate astea. Vina era a lui Schwarzer, dar Schwarzer era fiul unui administrator, în fond procedase corect, din punct de vedere formal, așa că numai pe K. îl puteau pune să îi spășească. Iar motivul ridicol din care se întâmplase așa poate o toană reagizei în timpul zilei, din pricina căreia șvarțăr rătăcise noaptea muncit de insomnie pentru a se dezbăgubi apoi oarecum prin suferința lui K. Se putea susține, pe de altă parte, că acesta datora mult purtării lui șvarțăr. Numai prin ea devenise posibil ceva ce K singur n-ar fi obținut niciodată, n-ar fi îndrăznit niciodată să ceară, și ce nici autoritățile din partea lor n-ar fi admis niciodată, și anume că a putut înfrunta autoritățile de la bun început, fără tertipuri, fățiși, deschisi, în măsura în care așa ceva era cu putință, în genere. Fusese, însă un dar cumplit, îl cruțase cei drept pe ca de multe minciuni și ascunzișuri, dar îl și dezarmase în același timp. Aproape l-ar fi putut duce la disperare, ținând seama că va avea de luptat, dacă nu și-ar fi spus că diferența de putere dintre el și autorități e atât de uriașă, că orice minciună sau și redlic de care ar fi fost capabil, ar fi fost ineficiente pentru ca această diferență să cadă în mod notabil în favoarea lui. Dar gândul acesta era doar o ipotecă cu care ca se consola singur, Schwarzer rămânea totuși vinovat față de el și dacă îi dăunase atunci, cu altă ocazie putea să-l ajute. Ka se gândea că va avea și mai departe nevoie de ajutor, până și în lucrurile cele mai mărunte, în primele preliminarii, căci iată și Barnabas de pildă părea din nou să-i înșele așteptările. De dragul Fridei, ca pregetase toată ziua să meargă, să se intereseze acasă la Barnabas, ca să nu-l primească pe Barnabas de față cu Frida. Munci se pe afară până târziu și mai zăbovea acolo și acum, după ce îi sprăvise munca, în așteptarea lui Barnabas, dar Barnabas nu mai venea. Nu-i rămase alta de făcut decât să se ducă la surorile lui doar pentru câteva clipe. Numai din prag avea de gând să întrebe de el și apoi să se întoarcă acasă îndată. Așa că împlântă o pata în zăpadă și o porni fuga. Ajunse trăgându-și sufletul la casa lui Barnabas. După o scurtă bătaie în ușe, deschise brusc și întrebă, fără să ia aseama cum arăta camera. Barnabas, tot a venit încă? Abia acum observă că Olga nu era acasă, că cei doi bătrâni și deau iarăși la masa din colțul cel mai îndepărtat, într-o stare de toropeală mentală, că nu-și dă încă seama de ce se petrecea la ușe, întorcând abia acum ochii înspre ea și, în sfârșit, că Amalia, care zăcuse învelită în pături pe lavița de la sobă, sărise în sus, speriată de apariția lui ca și-și apăsa mâna pe frunte, ca să-și revină. Dacă Olga ar fi fost prezentă, ar fi răspuns ea numai decât, iar ca ar fi putut pleca îndată. Dar așa se văzut Silii să facă barem cei câțiva pași până la Amalia, să-i întindă mâna pe care iau o strânse în tăcere și să o roage să-i liniștească pe părinții ei, speriați din somnolență, ca să nu se mai urnească în întâmpinarea lui. Și într-adevăr, Amalia îi liniște în câteva cuvinte. Ca află apoi că Olga spărgea lemne în curte, că Amalia era istovită, nu-i spusese din ce pricină. Adineau se văzuse silită să se culce, iar Barnabas e drept că nu venise încă, dar trebuia să sosească peste puțin. Nu rămânea niciodată peste noapte la castel. Ca îi mulțumi pentru lămuriri și dădu să plece, dar Amalia îl întrebă dacă nu vrea să o mai aștepte pe Olga. Din păcate, nu mai avea timp. Apoi, Amalia întrebă dacă vorbise azi cu Olga. El răspunse mirat că nu și întrebă dacă Olga avea să-i comunice ceva special. Amalia se strâmbă puțin, parcă ușor supărată și, fără să mai spună o vorbă, înclină ușor capul spre ca. Era nemdoios că îl poftea să plece și se culcă la loc. Stând întoarsă, îl examina ca și cum s-ar mira că mai e de față. Privirea era rece, limpede, fixă, ca de obicei, dar nu îndreptată direct asupra lucrului pe care îl observa, ci îl depășea puțin, aproape imperceptibil, dar net, ceea ce era stingeritor. Pricina nu părea să fie o slăbiciune și nici timiditate sau prefăcătorie, ci o continuă nevoie de singurătate, o nevoie ce domina orice alt sentiment al ei și care îi devenea conștientă poate doar în felul acesta. Ca își amintea Bag că privirea ei îl preocupase încă din prima seară, și se gândi că toată impresia defavorabilă pe care i-o făcuse de la început această familie, venea de la această privire, deși în sine nu era urâtă, ci mândră și sinceră, cu toată izolarea și rezerva pe care o exprima. Tu întotdeauna ești tare trista, Amalia?" întrebă K. Te muncește ceva? Nu poți să mi-o spui? N-am mai văzut o fată de la țară ca tine. Mai ai izbit abia azi, abia acum. Ești chiar de aici din sat? Te-ai născut aici?" Amalia răspunse printr-un singur da, ca și cum ca, i-ar fi pus doar ultima întrebare, apoi spuse, Va să zic că o aștepți totuși pe Olga. Nu știu de ce întreb mereu același lucru, răspunse ca. Nu pot să mai rămân, fiindcă mă așteaptă acasă logodică. Amalia se ridică într-un cot și zise că nu știe de nicio logotnică. Ca îi spuse cine este. Amalia nu o cunoștea și întrebă dacă Olga știe de logodnica lui. Ca credea că da, doar Olga îl văzuse la oaltă cu Frida, apoi la țară asemenea știri se răspundesc repede. Dar Amalia îl încredință că Olga nu știe nimic și că va fi foarte nefericită aflând căci pare să-l iubească. N-a vorbit niciodată deschis despre asta, căci e foarte rezervată, dar când iubești, te dai de gol fără să vrei. Ca își exprimă convingerea că Amalia se înșală. Amalia zâmbi și acest zâmbet, deși trist, îi lumină fața posomorâtă, îi făcută cerea elocventă, transformă rezerva în familiaritate, era ca destăinuirea unui secret, cedarea unei posesiuni, păstrate până acum cu grijă, o posesiune care putea eventual fi retrasă, dar nu în întregime. Amalia zise că nu se înșală deloc, ba știe chiar mai mult. Știe că și dânsul are simpatie pentru Olga și că vizitele lui, făcute cu pretextul soliilor încredințate lui Barnabas, au scopul de a o vedea pe Olga. Acum însă, de vreme ce Amalia le știe pe toate astea, Ca nu trebuie să se mai sfiască și poate veni mai des. Doar atât voise să-i spună. Ca făcut nu din cap și i-a mintit de logotna lui. Amalia nu părea să atribuie importanța acestei logotne. Pentru ea, hotărătoare era numai impresia nemijlocită pe care o primea prin prezența lui. Ori el era singur în fața ei. Îl întrebă numai când a cunoscut-o pe fata aceea, fiind doar de câteva zile în sat. Ca îi povesti seara petrecută la curtea domnească, la care Amalia îi răspunse scurt că fusese cu totul împotriva introducerii lui la curtea domnească. O invocă și pe Olga că căci intrase tocmai cu un braț de lemne, proaspătă și îmbujorată de aerul rece, vioaie și puternică, ca transformată de munca atât de diferită, de statul în casă, obișnuit, atât de apăsător. Aruncă lemnele, îl salută pe ca fără a fi cumva jenată, și întrebă numai decât de Frida. Ca schimbă o privire de înțelegere cu Amalia, dar ea nu părea să se simtă desmințită de atitudinea orgăi. Așa că, oarecum stârnit, ca vorbi despre Frida mai amănunțit decât ar fi făcut-o în alte împrejurări, despre condițiile grele în care se gospodărea de bine de rău la școală, și povestind așa în grabă, fiindcă se tot gândea să plece numai decât, scăpă o vorbă necugetată. Luându-și rămas bun, invită cele două surori să vină să-l vadă. Apoi se sperie și se întrerupse, în timp ce Amalia declară pe loc, fără să-l mai lase să adauge un cuvânt, că acceptă invitația. Așa că și Olga se văzut nevoită să facă la fel. Ca însă, stânjenit mereu de gândul că trebuie să-și ia cât mai repede rămas bun, și neliniștit de privirea Amaliei, nu ezită să mărturisească, fără să mai înfrumusețeze lucrurile, că invitația fusese făcută pe necugetate, inspirată doar de sentimentul său personal față de ele, dar că nu o putea menține, din păcate, căci există o dușmănie mare, e adevărat că pentru el de neînțeles, între Frida și familia lui Barnabas. Nu e dușmănie, zise Amalia ridicându-se de pe labiță și dând pătura la o parte. Nu e un lucru atât de mare. E doar repetarea papagalicească a opiniei generale. Și acum du-te, du-te la logotnica ta. Văd cât ești de grăbit. Și nu te teme, nu o să venim. Am acceptat de la început doar în glumă, din răutate. Dar tu poți veni în schimb mai des pe la noi. Nu există niciun impediment. Mai ales că poți invoca oricând pretextul mesajelor lui Barnabas. Îți mai ușurezi venirea spunându-ți că Barnabas, chiar dacă aduce de la castel o veste pentru tine, nu se mai poate duce până la școală să-ți o comunice. Nu poate alerga atât abietul băiat, se omoară cu serviciul. Va trebui să vii tu însuți ca să-ți primești știrile. Niciodată ca nu mai auzise pe Amalia spunând atâtea vorbe în șir, de altfel tonul era altul ca de obicei. Avea ceva majestos, simțit nu numai de ca, dar pe semne și de Olga, de însăși sora ei atât de deprinsă cu ea. Stătea nițel mai la o parte, cu mâinile împreunate în poale, în atitudinea ei obișnuită, cu picioarele îndepărtate și ușor adusă din spate, nelunduș și ochii de la Amalia, în timp ce aceasta se uita la ea. E o eroare," zise ca, O mare eroare să crezi că nu-l aștept într-adevăr pe Barnabas. Dorința mea cea mai fierbinte, de fapt unica mea dorință, este să clarific chestiunile mele cu autoritățile. Iar Barnabas e cel care urmează să mă ajute, mai toată speranța mie în el." E drept că m-a cam decepționat odată, dar a fost mai mult din vina mea decât din lui. S a lui. S-a întâmplat în zăpăcea la primelor ceasuri. Credeam pe atunci că pot obține totul cu prețul unei mici plimbări penserate și pentru că imposibilul s-a dovedit imposibil, i-am purtat sâmbetele. Asta m-a influențat chiar în judecata mea asupra familiei voastre, asupra voastră. Dar acum mi-a trecut. Cred că acum vă înțeleg mai bine, sunteți chiar... Ca se opri căutând cuvântul exact, nu-l găsi și se mulțumi cu o expresie mai vagă. Sunteți poate mai bun la inimă decât oricare dintre săteni, în măsura în care îi cunosc deocamdată. Dar acum Amalia mă încurci iarăși, precind, dacă nu slujba pe care o are fratele tău, dar măcar importanța ei pentru mine. Poate că nu ești inițiată în toate treburile lui Barnabas, atunci e bine și las chestiunea încurcată, dar poate că ești în secretele lui. Și am impresia că așa stau lucrurile. Atunci e rău, că ce-ar însemna că fratele tău mă înșală. Fi liniștit," răspunse Amalia. Nu-i cunosc secretele. Nimic nu m-ar putea determina să mă las inițiată. Nimic nu m-ar putea determina, nici chiar considerentele față de tine. Deși aș face multe pentru tine. Căci, așa cum spuneai, suntem buni la inimă. Dar treburile lui frate meu îi aparțin lui." Nu știu despre ele decât ceea ce a fără voia mea, din când în când. În schimb, Olga îți poate da toate lămuririle, fiindcă este confidenta lui. Și Amalia plecă, întâi în colțul părinților, cu care vorbi în șoaptă, apoi la bucătărie. Plecase fără să-și a rămas bun de la ca. Parcă ar fi știut că va zăbovi încă mult și că nu e nevoie să-și a rămas bun. Nu rămânea niciodată peste noapte la castel.